Hi haya maisha haya jwaye kujana majibu hizi di hoja ni haja kumina mbili muandaji ni dani simpaga zememe na itwa ananias ediga maisha yana changaza sana halaf ya na changanya yani walio takiwa kwa hospital ya vichamilenge dodomwa wakomta ni wanasumbua. Na waliotakiwa kuamtani kujenga nchi wako hospitalini, unajua kwanini? Maisha haya ya kujana majibu yari kujana siri, kwanini nasema hivi? Hojaya kwanza, ukiwandarasani, jibula mbiri maratatu ni sawa na jibula tatu marambiri, hiyani sita, lakini ukingi amtani majibu ni tofauti. Kama hauamini, subiri daktari akuandikia dozi ya tatu marambili kutu halafu emeza mbili maratatu, halafu sikilizia. Ukifani ubishi wako. Hata, ushirikiano wakati wa mtiani darasani ni wizi, na wakati mtaani maisha bila ushirikiano wa yaendi. Hoja ya pili, kundi la wa Afrika kuenda ulaya wanaito wa kimbizi, lakini kundi la wa zungu kuja Afrika wanaito wa tali dadeku. はやまいしゃにしんぜかびさ。ほいやたと。おき u ぱてちゃ i rika, m a m a ni s うないとんさま a ya n おきゅうりざ la ん a f r う k a w a k わうないとん n ちゅ a p o r i n i ni m a j a n g i ほ i やね。k ん n い kundi わきゅ a ねかな g ぽ w に k じ o n e k a n a m a ん o い i n i ni わき t a ねかな i h a に a n a p はぱな n a k な l a n な kuliwa Analiwa mjinga, anakula mjanja. Hoja ya tano. Muafrika kifa kazi kwa naituwa mzimu, mzungu wa kifa naituwa malaika. Ukitembelea kaburi la mzungu, umienda hija. Ukitembelea makaburini, umienda kuwanga. Ndiyo maana makaburi ya wa Afrika ni vichaka na wakati makaburi ya wazunguni uzunguni. Wanafanyia pati? Huku kwetu ukifanyia pati kaburini, utaitu wa mshirikina. Mweth! Hoya yasita kila ari yuhushuka, lakini siki kila yechini hupanda. Una weza kuanzea chini na kubaki huko kochini hadi kifo. Habari za hatambu yulikuwa kamamchicha. Zina wafuti asana walezoa vya mtirimeko. Hoya yasaba. Wanasema ukijiona maskini una kuwa maskini kueli, lakini ukijiona tagiri hui tagiri illo. Ukiwauliza, watakuambia riziki na tuwa mungu. Ubabe shaji ni ubabe shaji tu ndo. Yale yale lefundisha mbinu za kudumisha ndoa miachua. Hoja ya nane. Kila mtu anamuamba mungu ampe maisha marefu na wakati kila mtu hata kikuzeka. Ni sawa na pale unapotamani kwenda minguni halafu takikufa. Sikiliza, huwezi kushinda mashindano ya ngumi bila nundu. Hoja ya tisa. Hoja ya tisa. Mwanamke akifu mama niwandoa naisha, mwanaume akifu mama niwa andoa naisha. Wakiuliza kwanini unanambiwa hakuna weza ikuatumikia ma bana wa wili na sio mabibi wa wili. Wakiendelea kuliiza, utauliza aswali juu ya swali. Etikufuli linalofunguliwa na kila funguli na fanyuaje, lina chupa. Je, ufunguo unafunguo kila kufu do na fanyuaje? Una itwa master key, kisha una tunzoa wa? Acha utani kabisa, hojia ya kumi, unampenda asekupenda, anaye kupenda humpendi, wakikuuliza unasema mapenzi ni kipofu, sikiliza asekupenda achananae, ukinganganiza ata kutobu wa macho iliwe kipofu kulikuweli, kwanza maisha yenyewe ya kupenda visivopendeka ya kwa wapi buwana, kariganchi ambayo garama za maisha zinapanda kila dakika, エティ、セレカリア、タンザニア、イムバキシャ a パンディシャマシタニトゥアイ、ママナコファ。ホジャイアコミナモジャ。ニキコピゲニメコネア、ニキコワチェニメコゴパ、ニボラニコピゲイユリカニメコネア、イアニ、ウナホビリ、ハキサワ、ナワカチョ a トワ、yani, ah、m ウォティウォナイトコジ u ラムメオ。アチャコトゥフォルガボアナ、ホジャイアコミナビリ。 Kilekitabo chau kumbuzafikra tayare tumechapwa na kikomtani, unaweza kujipatia na kala yako kutoka sitema kubukusho pweyamjini ringa, kuashiriki elf kumi tu au piga sim namba sifuri saba tano tatu, sita tisa sifuri tisa sifuri saba, utumiwe popotouli po duniani. Mwandaaji ni mwali mdeni simpagaze muhenga wakari na ishirina moja. Na mimi hapa naitua Ananias Edgar. Safirisha mzigo na free look na sema na sema hivi kuhudumu zote zoe safirisha yuo mzigo kutoka nje nchini kujia Tanzania watumiye kampuni ya free look kuna sababu nyingi sana yakoani ni watumie free look katika maithaji yako yoe ya safirisha yee kuanza nikuwa sababu garamaha zau ni nafu na pele wana ku safirisha mzigo ako kwa waminifu mkuuwa ndio wana safirisha mzigo kutoka nchini balimbali ikiwe mojerumani Ubeligije Holland Austria Nakuingi na kopo pote pale duniani, kujia inchisote za Afrika maishiriki, ikiwa mnyumba ni Tanzania, ikiwa huna itaji huduma ya kusafirishio vipori vio tete magari. Kama BMW, Mercedes Benz, Audi, Opel, Land Rover, Volvo na kadharika, au pengi na kuogiza vifaa na mashine zote za ugenzi, mashine zakuchimbia visima, kama drilla, roller na bulldoza, fiato, free look, au upigi kwa namba, sifuri sababu sita sita, nane tato tato tato, sita sita, au WhatsApp Facebook、Instagram na Twitter、at Free Free Look Look kukuhudumia